Pista 23 Tunguska 1908 Marea explozie Una dintre cele mai mari enigme care se pun științei din secolul nostru Semnează Arthur Kessler într-un interviu din 1967 un fapt este indiscutabil. În Siberia Centrală, cu aproape 70 de ani în urmă, s-a întâmplat ceva fără precedent, o explozie uriașă cu pământul numai cunoscuse. Iar când primele expediții au reușit să pătrundă până în acea zonă inospitalieră, misterul n-a făcut decât să se adâncească. Evenimentul rămâne până astăzi una dintre enigmele științifice, cele mai ciudate și tulburătoare semnează John Baxter și Thomas Atkins, în The Fire Came, din 1976. Explozie, reacție chimică sau fizică rapidă, violentă, însoțită de efecte mecanice, sonore, termice, luminoase, etc., provocate de descompunerea substanțelor explozive pe care le deține un dispozitiv de distrugere. Citat, Dicționarul explicativ al limbii române, 1975. Un imens glob de foc, cele cinci expediții ale lui Leonid Kulik, o pădure de stâlpi de telegraf, echivalentul a 30 milioane tone de TNT. Ipoteza Kazantsev, explozia unei nave cosmice venite din alte lumi, opțiuni moderne ale astrofizicienilor, un meteor de antimaterie sau o gaură neagră, în legătură cu ipoteza Baxter-Atkins. În zorii zilei de 30 iunie 1908, marinarii de cart de pe câteva nave care pluteau pe Oceanul Indian observaseră un obiect uriaș care descria o largă traiectorie pe bolta cerească, îndreptându-se către Asia scurtă vreme după aceea, țăranii din nordul Indiei observaseră și ei ciudatul obiect venit de undeva din cosmos și care acum devenise strălucitor. Un glob de foc, cum l-au caracterizat câțiva martori oculari, pentru ca apoi să dispară dincolo de vârfurile înalte ale munților Himalaya. Era momentul când, în contact cu învelișul atmosferic al Pământului, pe suprafața ciudatului obiect, s-a dezvoltat o temperatură foarte ridicată datorită frecării. Caravanele care străbăteau deșertul Gobi și regiunile de nord-vest ale Chinei s-au oprit o clipă din drumul lor. Oamenii și-au ridicat privirile surprinși și înfricoșați la trecerea globului de foc, care, după calcule stabilite ulterior, probabil că dezvoltase la suprafața sa o căldură de aproximativ 3.000 de grade Celsius în satele și micile târguri din centrul Siberiei, oamenii au fost îngroziți de șuieratul asurzitor al ciudatului obiect ceresc. La ora 7 și 17 minute, platoul siberian central, situat în apropiere de râul Tungusca Pietroasă, un ținut cu populație rară, acoperit cu turbării și cu păduri de pin, s-a cutremurat sub impactul unei explozii atât de puternice încât centrul seismografic din Irkutsk, situat la aproape 900 km la sud, a înregistrat oscilații de proporțiile unui cutremur de grad înalt. La impactul ciudatului obiect cosmic cu pământul țâșnește o uriașă gerbă de foc, apoi o undă de șoc se propagă în aerul înconjurător până la distanțe de 700-800 kilometri. În același timp, un șuvoi fierbinte mătură dealurile împădurite ale taigalei, arzând vârfurile înalte ale coniferelor și producând incendii care au durat zile în șir. Mii de copaci sunt oborâți, Olibe ale nomazilor din regiune sunt măturate pur și simplu de pe suprafața pământului. Se înregistrează victime în rândul oamenilor și animalelor, din fericire nu prea numeroase, având în vedere caracterul izolat al regiunii. La postul comercial de la Vanavara, loc de întâlnire pentru vânători și negustori de blănuri, situat la o distanță de peste 50 km, oamenii își acoperă fețele cu mâinile pentru a le ocroti de aerul fierbinte câteva clipe mai târziu, unda de aer încins se năpustește pe ulițele micii așezări, ridicând nori de praf, smulgând acoperișuri și ridicând oamenii pentru a-i trânti apoi la câțiva metri distanță. Rafalele de vânt care au zguduit ușile și ferestrele locuințelor s-au resimțit în localități situate până la o distanță de 600 km. Mase întunecate de nor groși s-au ridicat până la 20 de km deasupra regiunii Tungusca, dând apoi naștere unei ciudate ploi negre provocate de o condensare bruscă și de vârtejul ca o trombă, de ciclon stârnit de explozie și care a aspirat mase de pământ sub formă de praf sau noroi de mlaștină și tot felul de ramuri, arbuști, mușchi și chiar copaci întregi smulși din rădăcină. Vreme de ore în șir, undele provocate de explozie s-au propagat în toate direcțiile, fiind înregistrate la distanțe foarte mari, ca de pildă în Anglia, la Greenwich, în nordul Europei, stațiunile meteorologice și Seismologice au înregistrat de asemenea oscilații puternice, iar la mare altitudine a fost observat un fenomen neobișnuit, nor de argint masiv, radiind o luminiscență ciudată. Din Peninsula Scandinavă și până în Siberia, lumina a fost atât de intensă în perioada imediat următoare, încât în unele locuri a fost posibil să se facă fotografii în miez de noapte. Vreme de câteva săptămâni, pe cerul Europei au fost observați nori de praf și o neobișnuită luminositate nocturnă, care se manifesta până la latitudini sudice ca acelea ale Spaniei. Firește că astăzi, după atâția ani, puterea exploziei din regiunea Tunguska este greu de calculată, dar oamenii de știință din Rusia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și din alte țări sunt de acord că unicul criteriu de comparație îl constituie exploziile din era noastră atomică. În ciuda acestor elemente spectaculoase și care prin însăși natura lor ciudată păreau menite să trezească interesul oamenilor de știință, vreme de peste 12 ani nu s-a întreprins nimic pentru cercetarea la la fața locului a efectelor marii explozii și pentru căutarea unei explicații științifice a acestui fenomen probabil unic în istoria Terei. Cauzele acestei întârzieri se explică pe de o parte prin faptul că este vorba de o regiune izolată, greu accesibilă, pe de altă parte prin frământările politice și sociale prin care trecea Rusia țaristă în acea perioadă. Regiunea Tunguska își trage numele de la mai multe râuri, afluenți pe partea dreapta a Eniseiului, cei mai importanți fiind potca Amenaia tungusca Tungusca de lângă Kamen, 1830 km, și nijneia Tunguska, Tunguska inferioară, 2989 km. Aceasta, din urmă, străbate partea de mijloc și de răsărit a podișului Siberiei centrale, fiind astăzi navigabil în aval de orașul Tura și având în cursul lui marele bazin carbonifer care poartă numele orașului Kamen. Tungusca pietroasă, în apropierea cărei a căzut marele glob de foc în 1908 era o regiune aproape nelocuită, presărată cu dealuri împădurite, având un aspect dezolant în care, după cum nota unul dintre cercetătorii ei timpurii, cei slabi și imprudenți cu greu reușesc să supraviețuiască. Numai Tungu și Nomazi o străbăteau mânându-și din urmă turmele de ren care constituiau principala lor sursă de trai. Iarna se abăteau pe aici și vânătorii în căutarea animalelor cu blănuri prețuite de negustorii care veneau până la primitivele posturi comerciale, așezate mai la sud. Vara este scurtă aici. La începutul ei, când s-a produs și marea explozie din 1908, pământul înghețat al Taigalei se înmoaie, transformându-se pe alocuri în mlaștină și întreaga regiune este infestată de țânțari cu înțepătura dureroasă. Așa se face că până la sfârșitul deceniului, al treilea al veacului nostru, singurii care s-au încumetat să se aventureze până la locul exploziei au fost crescătorii de ren tunguși și vânătorii. În acea perioadă, imediat după primul război mondial, în cercurile geologice și ale unor oameni de afaceri, își croia drum ideea că vechile cratere ale meteoriților uriași ar putea fi exploatate rentabil, prin recuperarea de importante cantități de metale din masa meteorică. În Statele Unite ale Americii se constituie un grup pentru studiul celebru METEOR CRATER din Arizona care măsura 1,2 km diametru la o adâncime de 170-180 de metri. Dar mostrele și carotele extrase au constituit o dezamăgire. Masa meteorică era alcătuită din 93% fier, 6,4% nichel și avea numai slabe urme de metale rare ca platina și iridiu. Exploatarea nu era rentabilă. Cam în aceeași vreme, în Uniunea Sovietică, se organiza sub auspizită studiciile Academiei de Științe, o expediție în Siberia, condusă de Leonid Kulik. Pe atunci, în vârstă de 38 de ani, în timp ce se pregătea pentru expediție, Kulik primi o scrisoare în care se afla o pagină dintr-un vechi calendar. Pe spatele paginii era reprodusă o știre apărută cu ani în urmă într-un ziar siberian, relatând despre căderea unui meteorit de mari proporții. Până atunci, Culic nu auzise de acest meteorit și citi relatarea cu mult interes. Convins că este vorba de un eveniment care scăpase atenției oamenilor de știință, început să caute în colecțiile ziarelor siberiene din acea perioadă și curând găsi și alte informații în legătură cu acest fenomen ieșit din comun. Un ziar din Irkutsk, de pildă, relata că într-o dimineață de iunie, țăranii dintr-un mic sat situat la nord de Kirensk văzură un obiect foarte strălucitor. A coborât aproape pe verticală vreme de vreo 10 minute. Obiectul era în formă de tub, cu alte cuvinte, cilindric. Mai departe, ziarul arăta că, după ce strălucitorul obiect a căzut, s-a format un nor uriaș negru și s-a auzit un zgomot ca o bubuitură de tun. Pe urmă, toate casele s-au cutremurat și în același timp, din norul de fum, negru, a izbucnit o limbă de foc ce se bifurca. Țăranii au năvălit pe ulițele satului înspăimântați, cu de panică, convinși că s sfârșitul lumii. Culik era intrigat, mai ales de acea formă de tub prin care sătenii descriau obiectul cosmic, deoarece nu prea corespundea aspectului pe care îl putea avea un meteorit în traiectoria sa. De asemenea, nici norul de fum și nici flacăra, ca o limbă bifurcată, nu aveau ce căuta în descrierea unui meteorit, în afară de cazul că impactul provocase un incendiu de mari proporții în Taiga, ceea ce iarăși era greu de presupus, având în vedere că în acea perioadă a anului, solul mustea de apă și, practic, mare parte a regiunii se transformase într-o mlaștină. Continuându-și cercetările în colecțiile de ziare vechi de peste 12 ani, Culic reuși să schițeze un soi de portret al obiectului cosmic, precum și o relatare a evenimentelor legate de traiectoria și căderea acestuia. Unele declarații ale martorilor se contraziceau, cum se întâmplă de obicei în asemenea cazuri. În afară de asta, nu era exclus ca unii corespondenți de presă să mai fi înflorit și ei relatările pentru a le face mai interesante, mai atrăgătoare pentru cititori. Un lucru era sigur. Dacă fusese un meteorit, atunci acesta trebuie că avusese proporții gigantice. Era fără îndoială cel mai mare meteorit căzut vreodată în Rusia și poate pe întregul pământ. Astfel nu se puteau explica puternicele cu tremure, provocate pe o arie foarte largă. O problemă esențială o constituia asta stabilirea locului exact unde căzuse uriașul corp ceresc. În relatarea produsă pe fila de calendar după ziarul siberian se arăta că un inginer feroviar care călătorea cu transiberianul zărise ciudatul obiect în clipa în care se prăbușa iar scurtă vreme după aceea trenul oprise în gara Filimonovo așezată la o depărtare de aproximativ 11 km de orașul Kansk. Se mai arăta în relatare că pasagerii ar fi coborât din tren ca să examineze obiectul căzut, dar nu s-au putut apropia de el fiindcă era cinci la roșu. Culic se hotărâs să-și înceapă cercetările la Kansk, unde presupunea că va găsi martorii care să-l ajute să stabilească locul unde căzuse obiectul. Împreună cu ceilalți membri a expediției, Culic părăsi orașul Petrograd, astăzi, St. Petersburg, în septembrie. La Kansk, și-au dat repede seama că nu era o sarcină deloc ușoară să găsească locul exploziei. Chestionarul întocmit de Culic și care a circulat în oraș și în întreaga regiune a mijlocit totul totuși colectarea a numeroase mărturii cu privire la distrugerile provocate de explozie și la alte aspecte, cum este incredibilă a corpului în cursul căderii. Din zecile de relatări ale martorilor oculari, Culic deduse că impactul cu solul s-a produs mai departe, spre nord sau spre nord-est, în apropiere de bazinul râului Tungusca Pietroasă. Trebuie spus că Leonid Culic era convins că uriașul obiect cosmic fusese un meteorit, în ciuda faptului că o seamă de amănunte din descrierile făcute de martori nu se potriveau cu manifestările obișnuite ale acestor corpuri cerești, așa cum erau ele cunoscute din studierea unor cazuri anterioare. În acest sens, și-a redactat Culic raportul către Academia de Științe după întoarcerea sa din această primă expediție. De altfel, Culic și-a consacrat mare parte din viața și activitatea sa găsirii dovezilor în sprijinul acestei ipoteze. În anii care au urmat, dosarul Tungusca s-a îngroșat cu numeroase file noi, care păreau să confirme că puternica explozie s-a produs într-adevăr la nord-est de Kansk, undeva în bazinul râului Tungusca Pietroasă. Printre aceste file se aflau mărturii culese de oamenii de știință și diferiți. Specialiști care, lucrând în regiunea platoului central siberian, au adunat diverse relatări de la localnici. Geologul S.V. Obrucev, care încercase și el să stabilească locul unde căzuse meteoritul, avusese de întâmpinat rezistența unor localnici superstițioși. În ochii tungușilor, scria el, se pare că meteoritul este un obiect sacru și de aceea ei ascund cu grijă locul unde a căzut. În același sens, se exprimă și etnograful Suslov care la Strelca, un mic post comercial din regiune, a stat de vorbă cu un grup de 60 tunguși. Aceștia i-au confirmat că în catastrofa din pragul verii anului 1908 le-au fost ucise animalele domestice și au fost răniți mai mulți oameni. De asemenea că bolidul de foc a adus cu el o boală a rănilor, un soi de scabie care înainte de izbucnirea focului nu se pomenise pe aici cercetări asidue a întreprins și Voznesensky pe atunci director al observatorului magnetic și meteorologic din Irkutsk care a studiat atât materialele adunate de expediția condusă de CULIC, cât și date seismice obținute anterior în timpul și imediat după explozie. În concluziile sale, era arată că efectele exploziei au fost văzute sau auzite pe o arie cuprinzând aproape un milion de kilometri pătrați și că, după părerea lui, explozia n-a fost produsă de un singur meteorit, ci mai degrabă de un grup care, pe măsură ce înaintea, se desfăcea în mănânchi. În concluzie, Vosnesenski arăta că este foarte probabil că investigațiile ce vor fi întreprinse la locul impactului vor da la iveală ceva destul de asemănător cu craterul meteoritului din Arizona. Aceste materiale completate cu cele culese de el însuși l-au ajutat pe CULIC să convingă Academia de Științe de necesitatea organizării unei noi expediții care de data aceasta să întreprindă cercetări chiar la locul unde s-a produs explozia. Împreună cu un asistent calificat, CULIC pleacă din nou în februarie 1927 cu trenul până la Kansk și apoi mai departe spre est până la Taishet, un cătun izolat. De aici cei doi își continuă drumul cu o sanie trasă de un cal spre nord până la Vanavara. De la câțiva locuitori ai Vanavarei, Kulik obținu nu numai indicații privind locul unde s-a produs explozia, dar și alte relatări asupra evenimentului, de la care se scurseseră acum aproape două decenii. Dintre aceste relatări, un una i se păru deosebit de interesantă, cea a țăranului bătrân, S.B. Senemov care în acea dimineață, când se produsese explozia, ședea pe prispa casei sale. Arșița era atât de puternică, povestea Semenov, încât n-am mai fost în stare să rămân unde eram. Simțeam de parcă-mi luase foc cămașa și-mi ardea spinarea. Am văzut un uriaș glob de foc care acoperea cea mai mare parte a cerului. Culic nu mai auzise de meteoriți care în căderea lor să dezvolte fenomene termice de asemenea intensitate. Totuși, deocamdată, nu se îndoia că este vorba de un meteorit cantitatea impresionantă de căldură datorându-se probabil dimensiunilor neobișnuite și energiei degajate în urma coliziunii cu pământul. În sfârșit, la 8 aprilie, pregătirile fiind terminate, lic Porni din Vanavara împreună cu asistentul său, cu un localnic care se ocupa de caii de povară și cu un ghid tungus, urmară cursul șerpuit al râului Tungus ca pietroasă, iar la 13 aprilie ajunseră la confluența acestuia cu Machirta, unde membrii micii expediții observară primele semne ale exploziei din 1908. Ceea ce am văzut atunci avea să scrie culic mai târziu, deși era doar o primă impresie, întrecea toate relatările martorilor oculari, precum și toate așteptările mele. Într-adevăr, de-a lungul văii Makhirta, cât vedeai cu ochii, malurile erau acoperite cu trunchiurile răsturnate de mesteceni și depind doborâți de explozie și pe măsură ce grupul celor patru înainta către nord-vest, semnele acțiunii devastatoare a exploziei deveneau tot mai evidente. Numărul copacilor zmulși din rădăcini creștea. Toți copacii doborâți aveau vârfurile îndreptate spre sud sau sud-est, ceea ce constituia o indicație precisă a direcției suflului provocat de explozie. În unele locuri, pâlcuri întregi de zade vechi de sute de ani fuseseră doborâte ca niște bețe de chibrit, în ciuda lemnului dur, foarte rezistent. Rădăcinile zmulse din sol se înălțau monstruoase, ramurile erau dezgolite de frunze. La un moment dat, micul grup ajunsese într-un loc unde copacii uscați vădeau, după cum va scrie CULIC, urmele unui incendiu pornit de sus, așadar nu un incendiu de pădure obișnuit, care cuprinde întâi trunchiurile și apoi vârfurile. În general, urmele indicau că focul pornise subit cu mare intensitate și pe o arie foarte largă. Credincios, convingerii sale că era vorba de un meteorit, CULIC credea că aceste fenomene au fost provocate de o pungă fierbinte de aer comprimat pe care meteoritul o împingea înaintea sa. Două zile mai târziu, cercetătorul rus urcă pe una dintre înălțimile din regiune, cunoscută sub numele de Crasta Khladni, de unde putu să vadă împrejurimile pe distanță de kilometri și să-și facă o impresie generală asupra acțiunii devastatoare a exploziei, cât vedei cu ochii copaci smulși din rădăcină, dezgoliți de frunze, cu vârfurile negrite de foc și îndreptați spre sud sau sud-est. Numai în câteva voi mai adânci către sud, pădurea supraviețuise, însă nu pot reveni, va scrie el, de pe urma impresiilor haotice culese în această expediție. Oricine va trece printr-un sentiment straniu la vederea unor copaci uriași, doborâți ca niște simple rămurele. De la creasta Hladnii, cei doi tunguși superstițioși refuzară să meargă mai departe. Culic și tovarășul său fură nevoit să se înapoieze la Vanavara pentru a încerca să recruteze alte ajutoare. Această întrerupere le pricinuie o mare pierdere de timp. Reușiră abia la 20 mai să ajungă din nou la locul de unde se întorsese din drum. De data aceasta, Culic era ferm hotărât să nu se înapoieze înainte de a fi găsit locul impactului. După alte zeci de zile de călătorie nevoioasă, în cursul cărora au a trebuit adesea să-și drumul prin masa de copaci doborâți și în parte carbonizați, își stabiliră tabăra într-o vale din apropierea gurii râului Chiurghina. După spusele călăuzelor, la nord, în spatele colinelor și dealurilor acum despădurite, se afla o regiune presărată cu smăcuri, cunoscută sub numele de Mlaștina Sudică. Aici trebuia să se afle după calculele lui Kulik craterul Uriaș pe care se aștepta să-l găsească. Pornind de la această tabără, cercetătorul rus întreprindea zilnic lungi excursii în împrejurim. În decursul drumurilor sale, Kulik observă un fenomen ciudat. Mai întâi, mergând către vest, vârfurile copacilor doboruți erau și ele îndreptate către vest. Apoi, în drumurile sale către est, observă că trunchiurile copacilor erau și ele orientate în această direcție și fenomen menul se repeta ori încotro s-ar fi îndreptat. Nu mai încape nicio îndoială, scria el. Înconjurasem locul impactului și totuși nici urmă de crater al uriașului meteorit. Numai mlaștina sudică pe care Culica a rebotezat-o marele ceaun. Dar să urmărim mai departe notele cercetătorului rus. a atât în cuprinsul ceaunului, cât și în afara lui fusese complet nivelată. Se transformase în șiruri de trunchiuri golașe, fără ramuri și fără vârfuri, cu capetele de sus ori orientate în direcția contrarie centrului exploziei și totuși pe măsură ce se apropia de acest centru culic văzu cu uimire că încep treptat să apară Printre trunchiurile doborâte, copaci care rămăseseră în picioare, iar acolo unde, după calculele lui, trebuia să se afle epicentrul impactului, nimeri într-o pădure obișnuită pentru acea regiune, cu copaci având rădăcinile adânc înfipte în sol. Numai ramurile fuseseră răzmulse și coaja jupuită de pe trunchiuri, astfel încât, după comparația foarte plastică a unuia dintre cercetători, parcă era o pădure de stâlpi de telegraf. Această zonă, situată aproape de centrul ceaunului, contrasta în mod ciudat cu cele înconjurătoare marcate de urmele devastatoarei explozii. În spatele copacilor rămași în picioare, care, după cum avea Culic impresia, erau răspândiți într-un cerc larg în jurul locului unde avusese loc impactul, se afla o mlaștină presărată cu turbă. În mod logic, aici trebuie să fi aterizat masa meteorică. Mlaștinile cu turbă din regiune sunt răscolite, scria Culic și totul pare să indice că aici a avut loc o catastrofă uriașă. O arie de câțiva kilometri pătrați părea pur și simplu strivită sub puterea impactului, creând un peisaj dezolant, ca acelea izvorâte din fantezia unui pictor suprarealist. Solul arată Culic într-unul din rapoartele lui, prezintă către margini un soi de ondulații ca niște valuri uriașe în ocean, ceea ce duce la presupunerea că forța exploziei a acționat în toate direcții și totuși craterul, marele crater meteoric prezis de Woznesenski și pe care Kulik era sigur că îl va găsi aici, acest crater nu exista. Una dintre lucrările mai recente consacrate marii explozii din regiunea Tunguska, John Baxter and Thomas Atkins, The Fire Came, by MacDonald James, Londra 1976, insista asupra răsunetului provocat în numeroase țări de primele două expediții ale lui Leonid Kulik. Documentația strânsă de CULIC în legătură cu o explozie catastrofală produsă în pădurile îndepărtatei Siberii a stârnit interesul specialiștilor nu numai în Rusia, dar pe tot globul. Au apărut articole în The Times din Londra și în The New York Times, descriind expediția din Tunguska. Când evenimentul a devenit cunoscut pe plan internațional, au fost descoperite și alte înregistrări de puternice mișcări seismice și tulburări atmosferice din 1908. materiale care au fost trimise din diferite țări Academiei Sovietice de Științe. Excepționala forță a exploziei a fost din nou confirmată când înregistrări barografice din toată lumea au demonstrat că undele de aer au înconjurat de două ori Pământul. Raportul asupra celei de-a doua expediții întocmit de Kulik, a produs o adâncă impresie printre specialiștii din cadrul Academiei de Științe a URSS, înlăturând scepticismul cu care unii dintre oameni de știință întâmpinaseră relatările uneori confuze, alteori contradictorii, în legătură cu ciudatul fenomen. În anii care urmară, au fost organizate încă două expediții sub conducerea lui CULIC. În a doua expediție, așadar a patra, începând din 1921, grupul de specialiști a explorat o arie largă în jurul locului unde se produsese contactul cu solul. De asemenea, a folosit un echipament special pentru detectarea magnetismului în eventualitatea descoperirii unor fragmente meteorice ce s-ar fi afundat în smârcurile cu turbă. Cu toate că unii dintre crescătorii de ren din regiune declaraseră că au găsit bucăți de metal mai mari decât o lamă de cuțit și de o culoare asemănătoare cu cea a monezilor de argin, instrumentele folosite de specialiștii expediției n-au reușit să detecteze urme de metal. În ciuda acestui eșec, care poate că se datora echipamentului de detectare magnetică, încă ne perfecționat în acea perioadă, Kulik, convins de justețea ipotezei sale, presupunea că sub masa de pământ mocirlos, amestecat cu turbă, se află o mare cantitate de nichel și fier, pe care o aprecia până la 200 de tone. Alți oameni de știință, analizând datele conținute în dosarul Tunguska, și-au format altă părere. Doi specialiști de prestigiu, rusul Astapovike și englezul Francis Whipple, au emis în primii ani de după 1930, Independent unul de celălalt, ipoteza că obiectul cosmic căzut în taiga nu era un meteorit, ci o cometă alcătuită din corpuri gazoase, ceea ce ar explica de ce n-a lăsat urme metalice după căderea ei. În sprijinul acestei ipoteze venea, pe de o parte, absența unuia sau mai multor cratere de impact, pe de altă parte, lipsa unor fragmente meteorice. După părerea lui Astapovike, amplele fenomene atmosferice care s-au manifestat după explozări, ar fi putut fi produse de coada de praf a nucleului unei comete mici în goana ei către pământ și care apoi a explodat cu o forță mai mare decât a celor mai puternice uragane sau erupții vulcanice. Explozia a provocat undele seismice și atmosferice, arată savantul sovietic, în timp ce temperatura înaltă dezvoltată de această explozie a provocat incendiile. În privința forței dezvoltate de explozie, asta poviche a fost destul de aproape de realitate. În deceniul al șaptele al veacului nostru, chimistul Willard Libby, laureat al premiului Nobel, împreună cu colectivul său, au calculat această forță ca fiind echivalentul celei dezvoltate de 30 milioane tone trinitrotoleum. Mai târziu, alți specialiști au opinat pentru o putere de numai 10 megatone. Totuși, ipoteza sa și a lui Whipple Așadar, ipoteza cometei alcătuite de materii gazoase nu explică în mod satisfăcător toate manifestările care au însoțit marea explozie. Până în 1938-39, când Leonid Culic a pornit în a cincea și ultima sa expediție către Tunguska, încă nu se emisese o ipoteză care să explice toate aspectele curioase ale acestui fenomen, de pildă pădurea de stâlpi de telegraf în jurul mlaștinii sudice. Principalul scop al acestei expediții era să exploreze întreaga aria copacilor zmuși din rădăcini și, în cazul că va fi posibil, întocmirea unei hărți precise a regiunii. Din schițele separate pe care le-au avut la dispoziție, cartografii deduseseră că aria pe care se manifestase principala forța exploziei nu era circulară, ci ovală. De data aceasta, Culic avea la dispoziție una din cuceririle moderne ale transporturilor, avionul. Într-adevăr, efectuarea unor fotografii aeriene în regiunea gusca pietroasă, nu mai ridica probleme deosebite. Se construise prin Taiga, un drum de 65 km care lega Vanavara de o tabără situată în apropiere de Mlaștina Sudică, iar lângă oraș se amenajase un mic aeroport. Fotografiile făcute atunci nu erau pe deplin satisfăcătoare, dar au demonstrat, mai presus de orice îndoială, direcția radială a suflului și că Mlaștina Sudică era într-adevăr centrul exploziei. Materialele strânse în cele cinci expediții conduse de Leonid Kulik nu permiteau așa cum arătam construirea unei teorii care să explice toate manifestările ciudatului fenomen din 1908. Din analizarea datelor culese după expediție, cercetătorul rus Krinov, un prieten al lui Kulik, emise o ipoteză interesantă care putea constitui și o sugestie în legătură cu direcția pe care ar fi trebuit să o ia în viitor cercetările. Există o singură explicație posibilă, arată Krinov, care să înlăture contradicția și anume că meteoritul n-a explodat pe suprafața solului, ci în aer, deasupra oceanului. Din păcate, această interesantă posibilitate n-a putut fi investigată imediat după formularea ei. De altfel, toate cercetările legate de marea explozie din regiunea Tunguska au fost sistate, izbucnise al doilea război mondial și armatele naziste atacaseră Uniunea Sovietică. Mobilizat la începutul lui 1941, Kulik a participat la la lupte, în prima linie a frontului a fost rănit și a căzut prizonier. Internat într-un lagăr nazist, cercetătorul în vârstă de 58 de ani s-a îmbolnăvit de tifos și a murit în aprilie 1942. Cercetările pasionatului și neobositului Leonid Kulik au fost reluate după război de Alexander Kazantsev, care s-a dovedit la înălțimea dificilei misiuni pe care și-a asumat-o. Baxter și Atkins, dacă ar fi fost consultat un computer pentru alegerea unui om care să continue misiunea lui Kulik de a rezolva enigma Tunguska, n-ar fi putut găsi unul mai potrivit ca Alexander Kazantsev, originar din Siberia. Kazantsev a studiat la Omsk și la la Tomsk, orașe siberiene în care cercurile științifice erau în mod firesc, preocupate de marea explozie din Tunguska. După ce a absolvit în 1930 Institutul Tehnic din Tomsk, Kazanțev s-a remarcat curând ca un specialist înzestrat cu o bună pregătire tehnică și cu o imaginație creatoare, fiind promovat în munca de cercetare la un institut din Moscova, participând la un concurs de scenarii de film pe teme științifico-fantastice, Vine premiul întâi, iar după război devine unul dintre cei mai apreciați autori de science fiction din Uniunea Sovietică. Kazanțev era un bun cunoscător al Taigalei și al tundrei siberiene, pe care într-una dintre povestirile sale le compară cu peisajele dezolante de pe alte planete. Cam în aceeași vreme, când încep preocupările sale legate de ciudatul fenomen din Tunguska și este atras de ipoteza lui Krinov, are loc explozia bombei atomice americane de la Hiroshima, august 1945, explozie care s-a produs la aproximativ 550 metri deasupra solului. Kazanțev se numără printre oamenii de știință sovietici care vizitează Hiroshima scurtă vreme după ieșirea Japoniei din război. Este impresionat de puterea devastatoare a exploziei, precum și de unele aspecte ale peisajului care îi amintea într-o anume măsură de fotografiile din regiunea Tungusca-Pietroasă, pe care le studiase în amănunțime. Iar asta nu era tot. La câteva sute de metri de centrul exploziei de la Hiroshima se afla un grup de copaci, desfrunziți și și jupuiți de coajă, dar rămași în picioare ca aceea din regiunea Tungusca, păduricea de stâl de telegraf, care nu fusese dezrădăcinați probabil din pricină că deasupra lor direcția suflului fusese aproape verticală. Și apoi mai erau norul negru, de asemenea ploaia neagră, chiar dacă în ceea ce privește norul nu existau mărturii că în regiunea Tungusca ar fi avut înfățișarea unei uriașe ciuperci. Explozia unei bombe nucleare, în 1908, ideea părea de-a dreptul fantastică, dar, cum arătam, Kazanțev era înzestrat cu multă fantezie, pe deasupra era fascinat de ideea existenței unor făpturi inteligente pe alte planete, scrisese și o povestire în care era vorba de marțieni. Așadar, o navă spațială venită din Marte alesese acea regiune izolată din Siberia ca loc de aterizare, dar înainte de contactul cu solul, cosmonauții pierduseră controlul asupra navei care explodase în aer. Aceasta era tema povestirii științifico-fantastice pe care Kazanțev o publică în 1946 într-una dintre revistele sovietice specializate în acest gen de literatură. Firește că o povestire științifico-fantastică nu e decât o povestire, dar Alexander Kazanțev se bucura de mare prestigiu nu numai ca literat, ci și ca om de știință, iar în povestirea lui nu făcea decât să prezinte într-o formă literară o ipoteză în care credea. De altfel, în următorii ani, el își dezvoltă ideea, iar printre oamenii de știință sovietici, găsi și sprijinitori, care începură să studieze ipoteza sa. Între alții, pe Felix Zighel, profesor la Institutul de Aviație din Moscova și specialist în aerodinamică, care remarca, la ora actuală, ipoteza lui Kazanțev era singura ipoteză realistă în măsura în care explică absența unui crater meteoritic și explozia unui obiect Cosmic în aer. Întocmai ca în Uniunea Sovietică, ipoteza lui Kazanțev a găsit și în numeroase alte țări, atât adversari mai mult sau mai puțin înverșunați, cât și partizani entuziaști. În cadrul acestei dispute care căpătase un caracter internațional, se conturau două orientări principale, una către ipoteza meteorică a lui Culic, cu amendamentul că, dintr-o pricină ce nu poate fi determinată, explozia nu s-a produs la contactul cu solul, ci la oarecare distanță în aer și ipoteza nucleară a lui Kazantsev, aceasta din urmă a primit și ea un amendament, dacă putem spune astfel, în sensul că marea explozie ar fi fost într-adevăr de de natură nucleară, dar că nu era obligatoriu să fie provocată de o astronavă venită din alte lumi. În esență, aceasta era tema disputei. Explozia din 1908 a fost sau nu de natură nucleară și, dacă da, cum de a fost posibilă?